Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli još jednom stream ove U današnjoj emisiji govorit ću vam o povijesti ukršavanja tijela i to je tetoviranju i piercingu i pošto, evo ga, danas nismo u mogućnosti e, da posjetimo niti jednog tetu majstora i da s malo porazgovaramo umjetnosti tetoviranja, što ne znači da nećemo u nekim sljedećim emisijama. Za ovu emisiju daću vam neke činjenice i neke podatke koje će možete pronaći na stranicama Zagreb Tatua. E, vrlo je zanimljivo i mislim da je svakako važno tome pridodati pažnju, pogotovo vama, ljubiteljima e, tetoviranja i pircanja, pa evo ga, da vidite nešto o samoj povijesti voli tetovirati, znate ove podatke, najemu ga e, što nam oni kažu za one možda nisu upoznati sa tima a to je da je najstariji pronađeni arheološki tragovi koji uopće ukazuju tetoviranje. Stari su otprilike recimo 12.000 e, godina. Inače, službena arheologija često odbija prihvatiti da je ornamentalna površinska dekoracija kipova u pratpovjesnih kultura u biti prikaz tetovaža. Sad zapravo, da li je to istina ili ne? Recimo, Prvi nepobitan dokaz bila je ledena mumija sa očuvanim tetovažama zvana Oci, pronađena u Alpama između Austrije i Italije, star negdje oko 54.000 godina. Poslije njega slijedi niz mlađih ledenih mumija pronađenih u grobnicama ruskih stepa, zatim egipatske tetovirane mumije i opisi grčkih, rimskih i egipatskih kroničara. Početak tritoviranja zapravo je nemoguće odrediti zato jer se on neovisno razvijao i naravno u svakom uh, najzabačenijem kutku uh, planete je bilo drugačije. U novije vrijeme pak napisano jako puno znanstvenih radova koji opisuje toviranje kao pojavu isključivo vezanu s pripadnost određenim plemenskim, vjerskim ili subkulturnim skupinama, a pri tome se i neritko implicira da je to posljedica nekog devijantnog amoralnog i asocijalnog ponašanja ili čak neke psihičke nestabilnosti, recimo. Domorodca u kolonijama često su srušnjaci prikazivali kao recimo mentalno zaostale divljake koji nisu sposobni upravljati zemljom, pa im zato trebaju recimo superiorni evropljani koji bi ih recimo spasili. Svi vrlo dobro znamo kako je to završilo. Međutim pak slobodni disidenti koji su se usudili izgledati i misliti drugačije od pokorne većine, također su bili u službi totalitarnih politika proglašavani opasnim luđacima i ekscentricima da bi ih se lakše zatvorilo i ušutkalo. Zanimljiva je činjenica da su istraživan koja podržavaju ovu tezu, uprovođena je inače o zatvorim obolnicama 19. stoljeća, pa je prilično jasno e, da su svi ispitanici bili luđaci ili kriminalci, sad o tom potom, ne. Međutim, svaki spomen tetoviranja kao označavanje jednog visokog društvenog ranga, plemstva ili raznih dostignuća sustavno ispušten i zataškavan, što za rezultat ima i današnje zapravo zablude o e, tetoviranju. Znači, popularna zabloda da, da opće tetoviranje dolazi od divljih plemena sa egzotičnih e, lokacija prekrivenih e, džunglom. Činjenica je u biti da je tetoviranje cjetalo kod naših predkršćanskih pradjedova zajedno sa mnogim drugim običajima kojih se moderni svijet e, gnuša. Recimo, čak i Charles Darwin napisao da nema nacije na planeti koja ne pozna ovaj e, fenomen. Inače, na nekim starim slikama e, recimo, možete vidjeti da su tetoviranje i piercing bile i ostale di bio tradicija stavnika cijelog svijeta, pa tako na fotografijama koje imate na stranicama Zagrebca tu možete vidjeti povisne prikaze procesa tetoviranja i tetovirane djevojke sa područja grada Zenice u BiH. Inače, tradicionalno tetoviranje je dijeljivo u više skupina, a više o tome nakon kratke pauze. slušatelj, evo ponovno sta u emisiji Stream Away, danas govorimo o tetoviranju i piercingu, upoznajemo vas sa samom povješću tetoviranja, nažalost kao što smo na početku spomenuli nismo trenutno mogućnosti razgovarati s niti jednim tatu artistom, ali zato ćemo to pokušati u nekoj sljedećih emisija Stream Awaya, pa da vidimo kako je to u praksi šta nam imaju za reći, a mi smo stali kod radicijalnog tetoviranja koje je dijeljivo u više skupina, pa imamo tako plemičke tetoaže identifikacijske tetovaže, tetovaži kao oznaka postignuća, terapijsko tetoviranje, obredno tetoviranje, dekorativno i e, kazneno. Evo ga da započnemo sa plemičkim tetovažama. A, ono nam govori da u svim kulturama plemstvo je uz najbolje oružje, uz najbolju opremu, najbolju odjeću i hranu. I nastanbe posjedovalo čak i najkvalitetnije i najskuplje tetovaže u pravilu rad vrstnih plaćenih majstora. Znači te tu majstori po Postoji još od davnina. Zapravo često su postojali određeni simboli rezervirani isključivo za plemiće kao oznaka ranga i podrijetla, a povijest bilješi mnoge primjere tetoviranja heraldičkih simbola na pripadnicima europskih kraljevskih i plemičkih obitelje kao i na plemenskoj aristokraciji Sjeverne Amerike, Azije, Afrike i Osanije. Nakon toga imamo identifikacijske tetovaže i postoje nebrojne varijacije takvih tetovaža koje su zapravo označavale pripadnost nekom plemenu nekoj regiji ili religiji, pa čak profesiji ili ideologiji. Unutar svakog regionalnog stila također je postojao i kriptiran hierarhijski sistem simbola, pa su kao i plemičke tetovaže one zapravo prikazivale status pojedinca koji je tu tetovažu nosio. Zadim imamo tetovaže kao oznaku postignuća, recimo ne znam, diplomirati napisa, napišete diplomirani inženjer, naravno šalim se, ali evo ga, to su obično bili neki sastavni e, dio regionalnih stilova, e, zapravo bile su rezervirane za članove zajednica koji su se istakli iznimnim uspjehom u ratu, recimo nekom poštovanom zanatu ili čak liječenju. poput nekog pečata u putovnici zapravo su dokazivali neka daleka putovanja ili recimo hodočašća. Vjerodostojnost naravno tih oznaka bile, zašto na e, raširenim vjerovanjem da se tetoviranjem oznake postignuća na čovjeku koji nije zaslužio e, priziva sreća, kletva ili bolest na tog tetoviranog i čak na onog koji ga je tetovirao. Takva plemenska vjerovanja nisu bez smisla jer prevarant bi stradao ukoliko ne bi uspio dokazati da je on ratnik ili lječnik ili bilo koja osoba koja bi zaslužila nositi e, tu tetovažu. Onda imamo terapijsko tetoviranje zapravo u puna primjera tetoviranja u svrhu lječenja ili da bi se spriječila neka bolest, pa tako su mnoge mumije pronađene s najizgled nekim besmislenim točkicama, krušićima, krišićima i sl. da bi pak daljim ispitivanjem ispod tih tetovaža bili otkriveni tragovi artritisa ili recimo raznih drugih bolesti, znači čak se radilo i na tome i vjerovalo se da će to moći spriječiti dalje širenje bolesti. Poznata je recimo činjenica da je ogroman broj bolesti koje nisu zarazne nasljedne ili kao ka ozljeda, da zapravo imaju uzroku ljudskoj psihi, pa ih je nemoguće liječiti na ovaj način. Međutim, tako je tetoviranje našlo svoje mjesto u tradicionalnoj medicini mnogih naroda, no za razliku od ostalih šamanskih rituala tetoviranje jača zapravo imunni sistem organizma iz razloga što organizam stvara antitijela u periodu zaciljivanja rane na tetoviranom mjestu, a kasnije je tokom cijelog života povišena razina antitijela zbog boje za tetoviranje koje se nalazi ispod kože. Evo još jedna informacija, međutim imamo tu i obredno tetoviranje, u svim kulturama postoje recimo nekakvi obredi, inicijacije koje su često popraćeni tetoviranjem radilo se tu o pretpovisnom plemenu u današnjoj naviječkoj skupini ili nekom drugom zatvorenom krugu ljudi, pojedinci s svojom spremnošću da podnesu neugodan proces izrade, neizbrisive oznake pripadnosti i zapravo dokazuju da je spreman zauzeti čvrstav i snositi posljedice koje je stav osnovan to je dakle značaj obrednog tetoviranja. Također još jedan oblik je tetoviranje talismana koji navodno donose snagu, hrabro sreću, bogatstvo i slično, To je štita od nesreće, uroka i tako dalje. Takve tetovaže zapravo jače samopouzdanje u pothvatima, na koji se inače ne bi odvažili zbog straha. Imamo i dekorativno tetoviranje, kako ovdje navodi se na stranicama Zagreb Tua, a to je da sve prije nabrojane forme tetoviranja s vremenom postupno gube izvan značenja i tako da se dizajni nastavljaju tjetovirati kao ukras, čak kad je funkcija i značenje potpuno zaboravljeno. Većina stilova današnjeg tjetoviranja je kobazirana starim tradicijama, nositeljima služi samo kao ukras je moj kazeno tetoviranje, to svi znate znači najčešće je go zapravo od strane protivnika tetoviranja tako tetoviranje koje je prakticirano da obilježi zločince, preljubnike, robove protivnike ili iz izopćene na primjer stari Atenjani su recimo radne zarobljenike tetovirali znakom Sove, Sova je bila znači simbol Atene, a Grci su pak imali običaj robu uh, istetovirati na licu napisati neke prije sljube, poput recimo ljenosti i proždarljivosti dok recimo u srednjovjekovnom Japanu si kriminalce tetovirali su na licu i na podlaktice znakom zločina koji su počinili da bi se strože kaznilo ukoliko bi bili ponovno uhvaćeni na dijelu. Posljednji primjeri e, kaznog tetoviranja recimo dobro su nam poznati brojevi s podlaktica zatočenika nacističkih koncentracijskih logara iz drugog svjetskog rata. Pa evo ga, skoro sve tradicionalne tetovaže u pravilu su, ako niste znali, crne. Tetovirane su bojama na bazi čađe koje raznim rastvorima nošena na podkožu pomoću jedne ili više igala. Motivi su upravo abstraktni oramenti ili pa kornamentalne životinske i biljne forme izražene linijama i popunjenim plohama. Recimo neke od tih tradicija preživjele su i do danas na mjestima zaštićenim od naleta imperializma. Kako se ovdje navodi, to bi bilo u Bosni reci o dijelovima Sovjetskog Saveza, Svjerojnoj Africi, Novom Zelandu i drugim pacifičkim otocima, recimo mjesta poput i Francuske, Polinezije, gdje je tradicionalno tetoviranje bilo iskorijenjeno, doživljavaju ponovno buđenje ovog običaja u svom izvornom obliku, tako da tradicionalni etnički motivi i tehnike stječu se veću popularnost čak i među zapadnjacima, vrlo često potomcima kolonizatora, koji su se svim silama trudili da uništa ovakvu jednu pojavu. Kako izgleda moderno tetoviranje ono je pobudilo, naravno, interesa izumiruću tradiciju od kojih je nastalo, Udahnuši novu snagu, znači sve to je bilo iz nekih rituala, obreda, evo ga, smo vidjeli, koje vrste sve tetoviranja postoje, tj. kako su se one dijelile a danas znamo manje više da je to full moderno ljudi se obično tetoviraju bez ikakve ideje o tome šta bi im to trebalo predstavljati, već samo da ima neku slikicu koja im je zgodna po mom osobnom mišljenju to baš i nije neki način da se tetovirate i ja kažem ukoliko vam nešto ta slika, te crteš predstavlja da bi, ukoliko ste vi jedno sa time ili to obilježava nešto što je u vama i što je dio vas, onda svakako bi to trebali tetovirati, a samo se tetovirati zato kad vam je, ne znam, konjić i žabica ili ne znam, neka slikica vrlo zgodna, to ne znači da to ima ikakve veze sa vama i mogli bi jednog dana uopće požaliti što to imate, kao što često to znaju obično ljudi koji imaju tetovirano JNA, neke znakove pa su to pokušali preurediti pa iz toga nastane bome svašta, naravno nemojte si to nikako priuštiti, ali kraju možda i padnete se s crnim rukama, što vjerojatno nećete biti ili leđima ili ne znam, bilo kojem dijelu tijela gdje želite prekriti tetovažu, to više neće biti moguće. Tetovažu je, dakle, jako teško skinuti, a uopće ako tetovirate nešto što vam puno znači, ne vidim razloga zašto bi to e, nicali, no naravno svi smo mi pojedinci, odlučujemo sami o svojim životima, pa tako i svojoj koži, ali evo moja preporuka bi bila ukoliko želite nešto tetovirati, da tetovirate nešto što e, vama znači u životu, a ne čisto neku slikicu koja vam je trenutno in ili... Evo, poštovani slušatelji, ponovno ste emisiji Streamway u kojoj danas pričamo o tetoviranju i piercingu. Malo smo pričali o tetoviranju, a sada bi malo htjela reći nešto o piercingu. Znači, piercing je praksa probijanja i zapravo rezanja dijela ljudskog tijela, te stavljanje u njega nakit koji ćete onda nakon toga e, nositi. Znači, obično on uključuje neku religiju, neku duhovnost, e, konformizam ili subkulturne identifikacije, ali ta isto tako i e, modu. Recimo, pirsanje uha to je nešto što je prakticirano e, u cijelom svijetu još od e, starih vremena. Recimo, malo koja ženska osoba nema probušene uši, nitko od nas to zapravo ne smatra piercingom, ali evo ga, to je zapravo također e, pirsingom obično se je to u plemenima prije e, radilo. Danas, kao što znate, svaka druga osoba je zapravo negdje propirsana. Koliko je zapravo to opasno ili nije, naravno je, e, danas imate u pirsingu jeziku, u uhu, u, u obrbi zapravo nedavnih člana koji je bio objavljen, govori da pirsingu jeziku zapravo može oštetiti e, mozak. Definitivno vjerujem da to nije dobra informacija za koji ima taj piercing, naravno ne znači da će se to dogoditi vama, ali evo ga, e, dodanje na listu rizika, znači kojem se izlažu ljubitelji piercinga ili recimo u e, jednim arhivima postoji slučaj 22-godišnjeg mladića koji je preminuo od čira na mozgu nekoliko tjedna prije probušio je zapravo jezik. E, kaže se da piercing jezika obično može izazvati oralnu infekciju i probleme sa zubima pa čak i neke srčane probleme, a činom mozgu zapravo ozbiljna je posljedica koja kako objašnjavaju stručnjaci nastaje širenjem infekcije preko krvotoka pasve do mozga unatođe brojnim upozorenjima piercing jezika zapravo sad je slovik jedan od najpopularnijih zahvata jer recimo ljudi koji si propirsaju jezik misle kako su veliki frajeri, pa ko voli neki zvoli, ali naravno morate biti upoznati i sa posljedicama naravno prije nego što se tetovirate ili pirsate i preporučujem vam da svakako prosurfate, potražite sve informacije pa čak i popričate s nekim koji ima i dobra i loša iskustva i naravno vaš piercing ili tetumajster će vas upozoriti na stvari koje se mogu sve dogoditi. Evo ga, body piercing je veoma popularan i kod žena i kod muškaraca i karakterističan je recimo za tinejčersku dob, kada najviše e, se eksperimentira. Ljudi stavljaju piercing na razne dijelove tijela iz različitog uvjerenja, međutim većina koja piercing zapravo nikada niti nije imala e, sa tim problema. Uši, naravno, kao što sam rekla, su tu najzastupljeniji dio od one tipične rupice za običnu naušnicu do ne znam 5, 6, 7, 8 piercinga po uhu, Također, znači, govorili smo o piercingu jezika i piercingu nosa, tu još obrva, pupak i čak i genitalne zone. Ono što možda niste znali, a to je da probušeni nos se čak spominje u Bibliji, u knjizi poslanka, kao i čak njegovo simbolično značenje u pogledu bogatstva, statusa i neke moći neke osobe. Piercing je zapravo raširen po cijelom svijetu, također kao i tetovaže i među različitim kulturama, radili su ga s indici, te različita afrička plemena, pa evo ga na jednoj internet stranici čak uh ima jedan intervju sa Igorom Mezogom, inače vlasnikom salona Tatu M, koji kaže da je najkompliciranije pirsanje ženskih genitalija, dok je recimo najjednostavnije bušenje obrve nosa ili usne, ne znam baš ko bih htio bušiti genitalije, vjerujem da je poprilično bolno, makar evo ga taj piercing maister kaže da je to isto tako i vrlo komplicirano, ali dobro, evo kako voli neki zvolim također kaže da bušenje uha može biti vrlo komplicirano ukoliko se radi o bušenju hrskavice Yeah dobro, ukoliko vas zanima još nešto više o piercingu, naravno definitivno se prije bilo kakve akcije malo informirajte o svemu tome a ja se sad vraćam na tetovaže evo sad ću vam govoriti o značenju nekih tetovaža koje smo također našli na stranicama tattoo shopa a to je da obično recimo najpoznatiji možda to strijbali gdje kaže da su to obično čest izbor nekih nesigurnih osoba kao oni koji osjećaju snažnu potrebu da pripadaju nekoj grupi recimo pak osoba koja izabere da istetovira srce svima pokazuje da osjećajna i strastvena međutim ne mora da se radi o nježnoj osobi recimo imamo orao kad nema veze sa nekim nacionalnim simbolima onda ono označava superiornost kao i sposobnost da se čovjek izdigne iznad banalnosti svakodnevice također krunu često biraju stabilne i mudre osobe pa onda imamo istetovirani kriško je i vjerski simbol, ali isto tako sličan vrlo trajbolu, pokazuje do osoba kojih je odabrala je nesigurna ili pak da se razmeće pripadnošću svojoj e, vjeri, sad to sve možete uzeti doslovno ili ne, ovisi, to samo piše na ovoj stranici, da li to stvarno tako znači, ne znam, recimo zmaj, e, sličan je Gini Yang Young simbolu, e, zbog toga što je napola ptica, napola zmija, to su simboli neba i zemlja, i e, oni bi prema nekom vjerovanju ukazivali na to da je osoba uravnotežena. Također vuk, vuk je, ima dosta tvaža a ovdje napominju da je to često tatovaža koji biraju instinktivne osobe, znači koje imaju potrebu da zaštite druge i da budu iskrne i odavne. Zmija, pak zmija, je, znači zmija može otrovati, može čak i pružiti protuotrov i obično taj simbol biraju snažne osobe koje su u stanju da čine zlo, međutim da se i oslobode od toga i da čine dobro pak onima kojima je zlo naneseno. Leptir, recimo, leptir označava moć transformacije, povezuješ se također i sa smrti i sa ponovnim rođenjem pa su osobe koje ga biraju obično sklone promjenama različite vrste Lav, love, love znači opet označava jednu snažnu ponosnu zavodljivu osobu koja želi da bude primječena pa obično se povezuje neka paralela s tim da tko ima zapravo lava koja je kraj životinje da zapravo voli i da bude kraj u svome e, društvu tako da, recimo mi imamo još i mjesec, tetovaža koji češće biraju žene po tradiciji označava plodnost ali također i pasivnost i zatvorenost u sebe, ali opet ima jednu dozu misterioznosti tetovaža sunca obično se smatra da to pokazuje jednu močnu, toplu mušku energiju, mada i žene rado biraju taj simbol a ta osoba obično voli vetrinu i zainteresira je za oko sebe i sveju e, zanima naravno to ne znači da je to sigurno no, ako vidite osobu sa takvom prizovažem, da je to sigurno ovako kako sam ja sada opisala, to jest vama prenjela tu informaciju, naravno to ne, ne smijete doslovno shvatiti, makar evo ga neke poveznice kod nekih osoba baš uh, postoje, ali naravno to nikako uh, ne vrijedi za sve osobe. Pa ako želite istetovirati zmiju, ne znači da ćete biti otrovan. Ako istetovirate križne, znači da sada ste nesigurni u sebe, nego možda samo znači da to označava vašu vjeru ili da vam je e, slikica lijepa, znači nećemo se doslovno držati za ove opise. Recimo, meni što je fascinantno, to su japanske tetovaže. Ako niste znali često kada želite da vam se istetovira nešto na japanskom, obično neki tatumajstori nisu sigurni i u ta slova i napišu vam sasvim nešto krivo, tako da definitivno bi vam opet preporučila da si malo prije provjerite slova koje ćete se tetovirati, a da ne bi ispala neka totalna glupost, jer naravno nisu niti svi majstori baš uh, toliko dobri u svom poslu i uh, sumnjam da su svi japanci, tako da definitivno oko takvih nekih simbola i znakova morate provjeriti što si zapravo uh, tetovirate. Najbolje da dođete sa svom slikom i kažete ja želim to i to i onda si to napravite. Jel vam niko ne garantira da tu majstoru govori, to je s sati japanski. Inače, japanci, to jest japanske jakuze, imaju stetovirane, e, imaju stetovirane cijelo e, tijelo. Njihov stil vjekovima reciklira jednu ikonografiju saburaja, zmajeva, riba i budističkih božanstva, raširen po recim cijelim raspoloživim površinama tijela i to je meni dosta fascinantno. Znači, imam te i kelske znakove, znači kelski, bikinjski, germanski, se od starih klesarija sastoji recimo rezbarija i dekoracija orušja koje se naravno prilagodilo modernom tetoviranju. Često se koristi kao nadopuna prikazima ratnika, čarobnjaka te nekih mitskih bića predaje starih europskih plemena. Također imate Haida stil. To je stil koji potiče od Haida i plemena američkih indijanaca. Radi se o prikazivanju zapravo njihovih totema o slikarijama i tetovašama koji su recimo stekle jednu, jedan status zasebnoga. Postoji tu još mnoštvo ornamentalnih stilova ništa manje vrijednih, ali previše rijetko korištenih u recimo. Tu imate realizam u kojem se zapravo reproduciraju fotografije članova porodice, kušnih ljubimaca, omiljenih životinja, muzičkih, filmskih zvijezda, indijanaca, motociklista i čisto. Ima recimo fant fantasy koji prikazuje idealne scene i iz nekih priča, iz mitologija, iz religija ili bajka. Čak to su vile, to su čarobnjaci, jednoroz, izmajevi, mitski ratnici, kraljevi, anđeljevi, demoni i tako dalje i možda svima najdraži neki većini bi možda bili neki tradicionalni od recimo onih mornarskih dobojničkih karte, osmice hula plesačice kocke, jedrenjaci sidra i tako dalje također imamo new school tetovaše takozvani stil tetoviranja a to je jedan novi stil koji kuplja mješevinu likova iz romana crtanih filmova, grafita mrtvačkih glava, demona, raznih drugih motiva obrađenih na, jednu, na jedan šarolik pretjeran zapravo i karikiran način. Tu zapravo u tom stilu nema nikakvih pravila i ograničenja osim da bude sve kvalitetno napravljeno. Imamo također tu i biomehaniku za koju se dosta ljudi opredjeljuje, a on je nastao zapravo pod utjecajem science fiction ilustratora i dekora iz filmova kao što su recimo Alien i Stargate i zapravo ljubitelji takvog stila tetoviraju ili za zemaljce ili njihove teh pa recimo aliena arhitekturu neku dostaje tu gigerovih recimo e, karikatura pa onda m, čak neke rezotine u koži se tu radi ili potrgana koža koje recimo na izgled otkrivaju dijelove anatomije robota ili vanzemalca i slično e, naravno to su uvijek neizbježne prepravke i prikrivanje po listi želja naravno imate na umu da se ne da uvijek baš sve prekriti i imamo ove neke custom tattoo to, to, je, to je neki stil uh, tetoriranje, znači kad vi sami donesete svoju fotografiju, motiv neki, kažete da baš to vi želite. defensor de la civilización fomentando el odio y la violencia los espectros del porvenir le guardan rencor y no nos va a salvar yeah! pa cómo za kraj par zanimljivosti o tetoviranju, inače uz degustaciju tradicionalnog piva stalni gosti Harvester puba u središtu Engleske, čak mogu pijudskati piće za šankom, judno se e, tetovirati. to se čini jako popularno, recimo, i to je nešto ako se nađete u Engleskoj možete probati. Zapravo ideja vlasnika kaže da je bilo da privuče što više ljudi koji dok nešto grickaju mogu e, izraditi tetovaždu, premda je Harvester zapravo prvi engleski pub koji svojim ponuditeljima nudi ovakvu uslogu, nije prvi koji prušljaju usluge koje nemaju veze sa pićem, pa recimo, evo ga, tu je još jedna zanimljivost, a tako niste znali da neki pubovi na tom području čak omogućuju svojim gostima da iskoriste dolazak i obavi liječnički pregled, pa tu ima čak ne, bi, ne biste vjerovali ljerskih usluga poput isprike za ispovjet, pa evo ga, ako se nađete u Engleskoj, želite otići u dobar pub i popiti dobru pivu, možete se ispovjediti za sve svoje grijehe koje ste učinili proteklih mjeseci u svome životu. Nisam baš kako bi ova ideja prošla kod nas, ali evo ga, ako sam sad nekom dala ideju, slobodno može ju preuzeti i probati napraviti možda tu kod nas u centru grada ovakav neki pub, bilo bi zasigurno veoma zanimljivo zavidjeti kako bi to funkcioniralo. Druga možda zanimljivost koju niste znali, vezano za tetoviranje o sada govorim o ovom zadnjem boku, a to je da je Iranski košarkaški savez zabranio tetoviranje svojim igračima. Zašto? Kaže da je to protivno moralu Islamske republike, i toga diet neprihvatljivo, pa su svi iranski košarkaši koji su već i stetovirani pozvani da hitno poduzmu korake za uklanjanje tetovaže ili će protiv njih biti poduzete oštrije mjere. Dakle, svašta imamo također, ako niste znali, to je već dosta dugo, a to je da je cura od 18 godina tražila tetoviranje tri zvjezdice na licu, a na kraju je završila sa čak 56, a ona se opravdava time da je jednostavno zaspala, a da je to majstor sam uh, tih 56 zvjezdica na lice istetovirao. Iskreno ne znam, nisam baš sigurna o, kad vam neko tetovira zvijestice na licu da bi vi uspjeli zaspati, ali evo ga, kako postoji sada i svašta, pa možda i tako ljudi jednostavno nekom paše ta o, nazvat ćemo ju ugoda, pa jednostavno jem zaspala. Ono što još možete raditi osim klasične tetovaži i piercinga, to je da često danas ljudi svi recimo razrežu jezik na pola, izgleda kao zmija, Također se možete tovirati, e, rožnica mogu se umetati i predmeti ispod e, kože, je što isto nešto što je u zadnje vrijeme vrlo popularno kao i vješanje na kuke, dakle sve su to neki ekstremi koji u današnjem svijetu postoje. Recimo još nešto čega sam se sad sjetila, a to je bilo što zapravo i postoji u nedavnoj epizodi Simpsona, a to je tetoviranje reklama. Znači, možete tetovirati reklamu, ne znam, napišete Coca-Cola i tako hodate i zapravo reklamirate Coca-Colu. Po meni totalno besmisleno i glupo ako pitate, ali evo ga i to je nešto kako ljudi zarađuju novac. Još jedna promocije, ali također i tetoviranje svog tijela, ako baš želite, ja ne bi, ali ajde, dobro, ne? Na dobro, evo ga, poštovani slušatelji, ovo bi bilo sve za ovu emisiju stream u E, malo smo uh, dali nekih informacija o tetoviranju, o pirsanju, meni je iskreno draže tetoviranje nego pirsanje i naravno još jednom kažem, prije nego što se odručite za bilo koji, ovaj korak uh, definitivno raspitajte malo, pogledajte koje su moguće uh, posljedice, pitajte i vašeg Tatu ili Piercing Majstora, informirajte se apsolutno o svemu što je vezano za jedno, za, jedno, za poduzimanje jedne takve akcije. Naravno, ako se tetovirajte, tetovirajte si ono što vam znači, ono što čime se vi osjećate, a ne neku bezveznu sličicu za koju ćete kasnije žaliti uh, i koju ćete onda morati prekrivati i ne znam, raditi svakakve neke stvari da bi je se riješili ili znači pamet u glavu i e onda odluka što želite napraviti Evo nadamo se da ćemo u nekoj sljedećih emisije moći popričati sa nekim tatumajstrom, a možda čak i sa osobom koja e, ima mnogo, mnogo tetovaža. Ja bi narjeđe sa japanskim jekuzom, pored zagovarala malo o tome da vidimo šta oni to tetoviraju, e, zašto to tetoviraju, neke, e, neke njihove e, motive, ali evo ga, nažalost, mislim da neću tako skoro vidjeti japanskog jekuzu, ali definitivno bi mogli pronaći neku osobu koja, ne znam, voli se vješati na kuke, ima brdo tetovaža, piercing različitih umetaka pod kožom eh, pa da vidimo što će nam on reći, zašto on to eh, čini i kako to sve doživljava. No, ovo bi bilo ipak sve za ovu emisiju streamove. Ukoliko smo vas zainteresirali sve ove informacije možete pronaći i na stranice Matatu Zagreba i drugim eh, tatu salonima. Samo si malo progooglejte i saznajte sve što vas zanima. Današnje čudo tehnologije odlično i apsolutno sva što možete pronaći. No dobro, to bi bilo sve za danas. Evo ga, lijep pozdrav i do Sljedećeg slušanja Realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.